Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim Amma ba'anu Fa'a'uzubillahimmanishaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa alasri innali insana lafi husni illa alladzina amanu wa amilu salihati wa dwasa Bilhaq wa lukha bi salak Bismillahirrahmanirrahim Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sallaka tarifan yal tamisufi A'ni man sallallahu lahu tarifan ilal jannah Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa qala sallallahu alayhi wa Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ina Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi sayang kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi menginginkan kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan wajiblah <coughs> bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut kerana tidak ramai. Ya, di antara hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk mempelajari ilmu lah. Jadi hari ini kita buka kitab tafsir dan kita uh, dah sampai pada surah Al Fil, alam tarokai, mukus surah 407. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fil. Al-Fil ni maknanya makna gajah. Maknanya gajah. Surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi lima ayat. Surah yang diturunkan di Mekah lah, ataupun diturunkan sebelum hijrah. Antara surah yang awal-awal diturunkan. Nama surah surah ini dinamakan surah Al-Fil kerana ia dimulakan dengan perbincangan mengenai kisah Al-Fil iaitu gajah. Menerusi firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud Alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu tahu bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera bergajah Al-Fil ayat yang keserata, surah yang ke-105 ayat yang pertama. Apakah kamu tidak mengetahui dengan sebenarnya perkara-perkara yang telah berlaku oleh Tuhan kamu terhadap Abraha? Pemimpin Yaman berbangsa Habsyah dan tenteranya yang mahu meruntuhkan Baitul Haram. Yang ini Kaabah. Jadi sempena ayat yang pertama itu. Jadi dinamakan surah Al-Fil. Dia, dia ada sebutkan. Al-fil di situ, lafaz ataupun kalimat al-fil, maka surah ini dinamakan surah al-fil ataupun dalam bahasa kita, bahasa Melayu, gajah. Dan di situ ada alif lam, al-fil bermaksud bukan gajah, sebarang gajah lah. Maksudnya gajah yang tertentu, gajah yang khusus, maknanya gajah yang dibawa oleh Raja Abraha untuk menyerang Kaabah. Dalam bahasa Arab ni, ni dia ada... Macam bahasa-bahasa lain lah, kata nama am, kata nama khas. Kalau kata nama am tu nanti, dia akan kata filun. Itu gajah, maknanya umum lah mana-mana gajah. Tapi alfil, aliflam di situ menunjukkan kata nama khusus. Ataupun dia panggil isim ma'rifah. Kalau kata nama am dia panggil isim nakirah. Ini pembahasan di dalam nahu jadi di sini surah ni bukan nak cerita pasal gajah-gajah gajah mana-mana gajah, gajah, gajah lautan tu. Ni gajah yang khusus. Maknanya gajah yang dipakai oleh tentera Abraha untuk menyerang Kaabah. Jadi setiap kata yang ada alif lam tu bermakna khususlah. Al-ta'rif dia panggil. Kaitan surah dengan surah sebelumnya. Iaitu surah Al-Humazah Kita kita terbalik belajar kan tapi tak apalah Nanti kita cuba apa Kita, kita cuba apa ni Kaitkan sendirilah apa kita dah belajar surah Yang akan datang nanti Di dalam surah Al-Humazah Yang lalu Allah menyebutkan perihal keadaan pengumpat dan pencela Yang mengumpul harta kekayaan Dan terpegun dengan kekayaannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa harta tidak berguna langsung di sisinya Seterusnya dalam surah ini Allah mengemukakan bukti mengenai perkara tersebut dengan menampilkan kisah tentera bergajah yang lebih gagah dari orang kafir Quraisy. Mereka lebih banyak harta dan lebih sombong lagi. Tetapi Allah binasakan mereka dengan burung yang paling kecil dan lemah. Ternyata harta benda, bilangan tentera yang ramai serta kekuatan yang ada pada mereka tidak dapat membantu mereka sedikitpun. Itu kaitan antara surah Al-Tarukai ini dengan surah yang sebelumnya iaitu surah Al-Humazah. Maknanya Allah SWT nak cerita bahawa kehebatan Allah tu. Di dalam memusnahkan tentera bergajah yang jauh lebih besar lebih hebat daripada orang Quraysh yang sombong dengan harta mereka Ya Allah musnahkan Jadi sebagai satu peringatanlah kepada orang-orang kafir Quraysh yang sombong yang melentang Nabi tu Kandungan surah-surah Makiah ini memfokuskan perbincangan tentang kisah tentera bergajah yang bergantung kepada kekuatan Harta benda dan bala tentera yang diakini tidak akan kalah Kemudian Allah SWT menghancurkan mereka semuanya semasa mereka ingin menunturkan Kaabah dengan menggugurkan batu-batu kerikil yang terselit di kaki-kaki burung yang kecil lalu menimpa mereka. Ini menyebabkan mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Hancur yaitu seperti sisa-sisa tanaman yang telah dituai dan dimakan oleh binatang dan diterbangkan oleh angin merata-rata. Nanti cerita yang, apa, yang yang lebih detail ni di bawah ni. Maknanya ayat pertama sampai ayat, ayat terakhir tu ada lima ayat tu memang menceritakan tentang kisah ni sajalah. Kisah Abraha. Sejarah ringkas tentera bergajah di negeri Yaman sebelum Asmah An Najashi, Raja Habsyah tu. Jadi An najashi ni gelaran bagi Raja Habshah. Mana-mana Raja Habshah tu najashi dia dipanggil. Ha, nanti ada yang, ada <coughs> setengah tu macam Fir'aun kan. Fir'aun tu gelaran bagi Raja di Mesir waktu zaman tu lah. Bukan nama satu orang. Kalau Malaysia kan Perdana Menteri. Ha, jadi Perdana Menteri dah apa? 5, 6, berapa dah? 6 hmm? eh? Oh, tak ingat. <laughs> Jadi, Perdana Menteri. Jadi, itu gelaranlah bagi antara ketua-ketua negara. Jadi, An-Najashi ni gelaran bagi Raja Habsyah. Ada seorang ketua bernama Abraha bin as Sabbah Al-Ashram. Nenek kepada An-Najashi yang sempat hidup pada... Nenek ni maksudnya Datuk lah. Kepada Najashi yang sempat hidup pada zaman Rasulullah SAW Beliau telah membina sebuah gereja yang besar Dan diberi nama Al-Qulais Bagi menarik minat masyarakat Arab Supaya berkunjung ke sana <coughs> Untuk melakukan ibadah haji <coughs> Jadi dia cemburu lah Sebab apa <coughs> Kaabah ni dikunjungi oleh orang-orang Arab Setiap musim haji, orang-orang Arab akan berkunjung ke Mekah, ke Kaabah akan menjalankan haji. Walaupun dia haji dengan keadaan telanjang dan sebagainya. Tapi, menjadi tumpuanlah. Jadi, dia cemburu lah dengan dengan dengan apa? Dengan ramainya orang, -orang Arab yang bertumpu ke Mekah, ke Kaabah. Akhirnya, dia membina sebuah gereja yang besar di Sana'a, di Yaman tu. Masa tu, dia orang ni agama Nasrani lah. Agama beriman kepada kita Injil agama Nasrani, agama nabi sah lah jadi dia buat satu gereja besar supaya nak orang kata nak challenge lah supaya apa ni gereja dia tu dijadikan tumpuan bukan Kaabah dia buat yang besar supaya apa ni orang-orang datang pergi situ dan apa ni pada ketika itu Habsyah ni di bawah apa ni pemuasaan Rom zaman tu ada dua kerajaan besar Rom dan Parsi Rom dan Parsi jadi Habsyah ni di bawah persekutuan Rom lah dan apa ni, Yaman tu di bawah penguasaan Habsyah Habsyah ni bersekutu dengan Rom lah jadi yang Abraha ni dia raja ataupun pemerintah yang yang menjaga bahagian Yaman ni lah di sana ni dan Najashi tu, Raja Habsyah tu Al-Asamah tu lah. Jadi seorang lelaki dari Bani Kinanah bangun waktu malam dan membuang air besar di dalamnya. Ha, jadi dia ialah biasalah dia zaman Arab dah hilang dulu kan. Jadi dia tahu niat apa Abrahah tu nak, nak supaya orang apa ni taik perhatian orang ke, ke gereja dia tinggalkan Kaabah maka dia pun pergi ke gereja tu dia buang air besar dalam tu. Perbuatan ini telah menimbulkan kemurkaan raja berkenaan. Dia bersumpah untuk meruntuhkan Kaabah di Mekah bani kinanah ni daripada kaum bangsa Arablah. Jadi, diketahui lah perbuatan ni perbuatan apa ni, orang Quraisy kan. Orang di di Mekah akhirnya dia menjadi marah lalu dia bersumpah untuk runtuhkan Kaabah. Dengan mengeksploitasi peristiwa ini, beliau sebenarnya ingin menakluk Mekah dan menghubungkan Yaman dan negeri Syam di samping untuk memperluaskan empayar Nasraninya. <tuh> Ini tujuan dialah. <coughs> Jadi benda tu dijadikan alasan dialah. Beliau menyedirikan bala tentera yang besar. Setengah awe kata dalam apa ni Rohikul maktum. Kenangan apa ni Al Mubarak Kuri yang menang anugerah apa ni, anugerah pengarang buku sirah Nabi terbaik tu. Dia tulis tu 60,000. 60,000 tentera dia bawa. Yang besar disertai dengan gajah yang banyak Ada yang mengatakan bilangan gajah tersebut sebanyak 12 ekor Jadi banyak riwayat kat sini Sebab ada yang kata 12 ekor Namun pendapat lain mengatakan 1000 ekor Ada yang kata 9 ekor Ada yang kata 13 ekor Banyak riwayat Sebab apa gajah mana? Ada kat Perdang Pasir, kat Yaman tu Diimport gajah tu daripada Afrika Habsyah tu kan dekat, dekat, dekat Afrika jadi dia Import gajah tu Bawa gajah tu Daripada Afrika Seberang sungai tu Sungai-sungai ni lah Untuk bawa ke Yaman Daripada Yaman Bawa ke Mekah Jadi kalau seribu tu Banyak lah setengah yang tengah Yang masuk kata Sembilan Dua belas Tiga belas Eko Saja nak tunjuk Kata dia punya tentera hebatlah lah Bersama 60 ribu tentera Dia bawa Untuk Menyerang Kaabah <tuh> Tujuannya ialah untuk menimbulkan kegerunan dan ketakutan kepada pihak lawan. Mereka marah sehingga sampai di Al-Muramas. Satu tempat yang hampir dengan Mekah. <tuh> Dia transit dulu lah di situ. Dari sana beliau menghantar utusan kepada penduduk Mekah dengan menyatakan bahawa kedatangan mereka bukan untuk berperang. Sebaliknya untuk meruntuhkan Kaabah. Masyarakat Mekah menjadi gempar dan terkejut Lalu timbul semangat untuk memerangi mereka Nama mereka mendapati tidak mampu untuk menentang tentera Abraha Mereka berlindung di bukit dan menanti dengan penuh debar apa yang akan terjadi Tetapi tetap yakin bahawa rumah itu ada penjaga yang pasti menjaganya dengan rapi 60,000 ribu kan tentera pegajah Setelah tentera pegajah tersebut menghampiri kota Mekah Abraha memerintahkan supaya dirampas harta penduduk Arab Antaranya Unta Abdul Muttalib bin Hashim Datuk kepada Rasulullah SAW Sebanyak 200 ekor Abraha telah mengutus Hunatah Al-Humairi ke Mekah Untuk mengarahkan supaya pemuka Quraisy Datang menghadap dan memberitahu kepadanya Bahawa kedatangan Abraha bukan untuk memerangi mereka ...tetapi meminta supaya baginda tidak dihalang daripada meruntuhkan Baitullah Kaabah. Memang tujuan dia, dia kata macam itulah kan, untukkan Ka'bah. Tapi biasanya raja kalau dah, dah masuk satu kawasan, dia akan memerintah lah, dia akan menguasai tempat tu. Jadi, waktu itu Abdul Talib kira ketualah. Dia banyak kaum kan dan di di di Mekah tu. Jadi yang kaum yang paling mulia sini kaum Quraisy lah. Dan dalam kaum Quraisy ni Abdul Muttalib dianggap sebagai ketua lah. Setelah diberitahu oleh masyarakat setempat Hunatah datang berjumpa dengan Abdul Muttalib bin Hashim. Dan menyampaikan kepadanya pesanan Abraha. Abdul Muttalib menjawab demi Allah kami tidak mahu memeranginya dan kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Namun bagi namun ini adalah bait Allah yang suci Rumah Allah, binaan Nabi Ibrahim Sekiranya Allah mempertahankan rumah ini dari serangan Maka rumah itu adalah rumahnya Dan jika dia membiarkan saja rumah ini diruntuhkan Maka itu adalah urusannya dengan rumah itu Demi Allah kami tidak ada daya mempertahankannya Hunatah berkata kepadanya Marilah bersamaku berjumpa deng dengannya Lalu beliau pergi bersama Hunatah Apabila Abraha melihat Abdul Muttalib, dia terus memuliakannya Abdul Muttalib adalah seorang lelaki yang bertubuh tegap dan menarik perawakannya Abraha pun turun dari singgah sananya Lalu menjemput Abdul Muttalib duduk di atas hamparan permaidani Dan bertanya kepada beliau tentang hajatnya Abdul Muttalib menjawab Hajatku ialah supaya Tuhan dapat mengembalikan semula 200 ekor unta yang telah dirampas daripadaku. ku Abraha terkejut seraya berkata Adakah kamu hanya menuntut 200 segera unta yang dirampas daripada kamu Dan membiarkan sebuah rumah yang melambangkan agama kamu Dan agama datuk nenek kamu sedangkan aku datang untuk meruntuhkannya Tetapi kamu tidak bercakap apa-apa tentangnya Abdul Muttalib berkata Sesungguhnya aku hanya penjaga unta dan rumah itu Dan ada penjaga yang akan menjaganya daripada Tuan Hamba Abraham menjawab, sesungguhnya dia tidak dapat menghalangku. Abdul Muttalib berkata, terpulanglah kepada Tuan Hamba. Tuan Hamba bebas penentukan apa sahaja. Dalam-dalam ya, erti kata yang lain, dia kata, Kaabah ni ada pemiliknya. Ya, jadi pemiliknya sebenarnya Allah SWT lah. Ya, dia kata, jadi, Maka pemilik rumah tersebut, akan dialah yang akan menjaga rumah tu. Kami ni tak mampulah nak lawan dengan kau yang 60 ribu orang ni ramai ni. Jadi kami serahkanlah. Jadi Abdul Mutalib diserahkan rumah tu kepada Allah Subhanahuwataala sebenarnya. Ah terpulanglah Kalau Allah Taala Allah Taala nak apa nak runtuhkan ke nak biarkan ataupun nak, nak nak buat apa-apa tunggulah. Sebelum ini Abdul Mutalib dan kaum kerabat yang bersamanya telah menawarkan kepada Abrahas sepertiga harta Tihamah, negeri yang berada di utara Mekah supaya baginda menarik balik rancangan hendak merobohkan Baitullah. Tetapi tawaran itu ditolak. Abrahah mengembalikan semula unta-unta Abdul Muttalib yang dirampas. Kemudian Abdul Muttalib kembali ke rumah dan datang semula ke pintu Baitullah bersama-sama dengan beberapa orang Quraisy lalu terus berpegang pada besi penyelaq pintu Kaabah sambil berdoa meminta pertolongan kepada Allah supaya terselamat dari ancaman Abrahah dan tenteranya. Tentera Abrahah terus mara ke arah Baitullah dan memasuki kota Mekah bersama dengan gajah-gajah tersebut seeko daripadanya bernama Mahmud bernama Mahmud apabila mereka dihadapkan dihadap, gajah-gajah tersebut ke arah Baitullah gajah-gajah itu duduk dan tidak mahu bergerak tempat gajah tu di di stau tu nama dia Wadi Muhsar Wadi Muhsar jadi sampai di Wadi Muhsar tu gajah tu tu duduk dia tak nak majulah kalau dipukul, di digerakkan ke hadapan ke ke arah tanah, tapi kalau gerakkan ke kiri ke kanan dia jalan. Tapi suruh pergi ke ke arah tanah, dia duduk saja. Tempat tu dalam dalam dalam buku sejarah kata Wadi Mohsar. Di antara ada senggam mengatakan bahawa tempat tu di apa ni, Musdalifah dan di Mina. Tetapi apabila mereka menghala ke arah Yaman atau ke arah lain, gajah-gajah itu segera mengikut. Pada hari berikutnya, ketika Abdul Talib berdoa dan kemudian berpaling melihat ke belakang, tiba-tiba dia melihat burung dari arah Yaman, dari arah laut. Lalu dia berkata, Demi Allah, sesungguhnya ia adalah seekor burung yang amat ganjil. Tidak terdapat di Najd dan juga di Tihamah. Setiap ekor burung membawa bersamanya batu-batu kecil di paruh dan di kaki. Di paruh dia sebiji, di kaki dia... ...seorang sebiji, ada tiga biji... Eh. ...dilontarkannya... ...batu-batu tersebut... ...sesiapa yang terkena akan binasa... ...melihat keadaan itu para... ...tentera melarikan diri ke Yaman... ...malangnya mereka berguguran mati... ...sepanjang perjalanan... ...apabila Abrahah turut... ...terkena lontaran batu tersebut... ...menyebabkan jari jemarinya... ...mulai gugur satu demi satu... ...dagangnya jatuh berguguran apabila sampai di sana, beliau mati dalam keadaan yang amat dahsyat ada dalam kitab lain yang kata dia menjadi seperti seikur anak ayam isi perut dan dan ususnya terburai dan akhirnya badannya terbelah dua Abraha Jadi burung-burung ini burung yang yang yang yang tak pernah dilihatlah dalam buku sejarah kata burung tu al-Khatatif dan Balsan nama burung tu dikenali sebagai al-Khatatif dan Balsan yang membawa batu-batu daripada neraka lah. Ha. ha, bukan sebarang burung. Jadi <coughs> ada orang satu saya jumpa dia kata orang Islam ni nak tidak nak tak, tak mau ambil pengajaran daripada ayat al-Quran. Sebaliknya orang-orang kafir yang ambil pengajaran al-Quran. Daripada kisah ni, mereka telah menciptakan kapal terbang, lalu menggugurkan bom-bom atom. <laughs> Dia kata kalau orang Islam Apa ni Apa ni Fikir luas sikit Maka dia akan gunakan Surah ni Dijadikan satu ilham Untuk mencipta kapal terbang. Sebenarnya yang telah Diciptakan oleh Orang bukan Islam lah Amerika Jepun dan sebagainya kan ha, Dia kata disebabkan Dia menggaji Al-Quran Jadi dia orang buat lah Satu Apa Alat yang boleh terbang Lalu menggugurkan bom-bom Untuk memusnahkan Mana-mana negara yang Tak di Takluk ha, Orang Islam lembab Dia kata tapi saya cakap kat dia Perang badan tak payah, payah pakai burung Malaikat turun Malaikat turun 5 ribu orang Allah SWT hantar. Malaikat 5 ribu tolong Nabi tak suruh buat, buat buat kapal terbang pun Tak payah buat kapal terbang kan Allah hantar Malaikat turun ha, Lagi hebat kan Kekalahan ini memberi kesan yang besar Yang amat besar dalam sejarah Dan di kalangan Masyarakat Arab mereka semakin mengkagumi orang-orang Quraisy. Mereka berkata orang-orang Quraisy adalah golongan yang dikasihi oleh Allah. Di mana Allah berperang untuk mempertahankan mereka dan mereka juga diselamatkan daripada musuh. Lantaran itu bertambahlah penghormatan mereka kepada Baitullah. Mereka semakin meyakini keistimewaannya di sisi Allah. Dengan peristiwa besar ini ternyata Allah memuliakan rumah tersebut dan mengangkat martabatnya. Allah juga mahu menjadikan masyarakat Arab bersedia untuk membawa risalah Islam ke seluruh dunia Peristiwa bersejarah yang amat penting tersebut berlaku pada tahun kelahiran Rasulullah SAW 570 Masihi Di mana tempoh di antara tahun gajah dan perutusan Rasulullah SAW yang selama 40 tahun Namun masih terdapat penduduk Mekah yang menyaksikan peristiwa tersebut yang dapat meriwaikannya secara mutawatir Ia merupakan irhas ataupun Syarat awal, irhas ni Satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sebelum dilantik menjadi rasul lah. Kalau dah dilantik menjadi rasul, namanya mu'jizat Benda-benda yang apa, ber, apa ni, bertentangan dengan kebiasaan ataupun adat Perkara-perkara yang aneh, yang ajaib Yang, yang apa, dikurniakan kepada Nabi, dipanggil mu'jizat Tapi kalau sebelum dilantik menjadi rasul, dipanggil irhas Ia merupakan irhas Ia yani isyarat awal bagi pengangkatan bangga ni sebagai Rasulullah SAW Dalam buku sejarah kata Peristiwa bergajah ni berlaku lebih kurang 50 hingga 55 hari sebelum kelahiran Nabi Di pada bulan Muharram Nabi lahir lebih awal kan Jadi itu dia punya cerita lah Walaupun benda tu berlaku hmm, ketika apa ni nabi belum lahir tapi cerita tu menjadi mahsyullah lah ialah. mana taknya kan burung datang bawa batu melepaskan batu dah yang, yang kena gajah tu yang mana kena atas kepala gajah tu terus bocor pecah hancur terus ka asfi maakul macam daun-daun kayu yang dimakan ulat batu daripada neraka jadi peristiwa tu kecoh seluruh dunia tersebar iman tujuan Allah buat benda tu supaya nak memperkenalkan Mekah lah kepada seluruh dunia supaya nak bagi tahu betapa lama lagi akan ada lahir aa, seorang rasul seorang nabi yang akan diutuskan di sini. Jadi bayangkanlah orang yang beriman dengan kitab Injil kan datang menyerang nak menyerang. Dan yang yang yang, yang dekat Mekah tu orang musyrikin yang menyembah berhala. Dia orang, orang tawaf pun buat haji pun dekat keliling berha Kaabah tu ada 360 berhala. Dia bukan dia bukan apa ni Islam lagi. Men, kalau nak diikut agama ketika tu agama lah. Injil lah yang menang. Tapi Allah sebaliknya Allah bantu orang musyikin musnahkan orang Nasrani. Tapi sebenarnya Allah nak memulihkan Kaabah itulah. Dan sebab orang, orang apa ni bukan nak apa membela orang musyikin cuma Allah nak Memulihkan Kaabah dan memulihkan Mekah kerana tempat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa ni kisah apa ni tu je lagu. Kasurnya lengkap ada cerita di sini. Mana mana kisah ni diceritakan lah daripada mulut ke mulut oleh apa ni orang-orang Arab maka sampailah turunnya surah tu nanti maknanya membenarkan apa yang berlaku lah. Cuma secara detail tu yang tadi disebutkan tadi tu ada sedikit khilaf lah di antara jumlah-jumlah apa ni tentera jumlah-jumlah gajah tu ada khilaf sikit. Boleh eh? Kisah tentera bergajah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sikit dulu kita bincang tajwid dia mana dulu. Tak sempat kita sambung Tak bersedia ulasan Bismillahirrahmanirrahim Alam taraqai fa fa ala rabbuka bi ashabil fil Di situ Alam taraqai fa fa ala rabbuka bi ashabil fil Tidak ada hukum tajwid Yang Penting di situ Cuma itulah sebutan huruf ra yang berharkat tu dibaca dengan tafkim tebal dan mim mati alam tara mim mati bertemu ta tu izhar syafawi alam tara jadi tidak perlu dengung tidak perlu madlah guys baca macam biasa terang dan jelas nama dia izhar syafawi mim mati bertemu ta kaifadoh mak len nah tak ada tak ada yang penting sangat benda-benda yang apa jelas dan terang ni kita baca jelas dan teranglah di masalah nanti bila yang ada yang dengung sama dan sebagainya fa fa ala rabbuka bi ashabil fil ashabil fil tu dia ada alif kecil tulah ha tu sepatutnya ada alif tapi diwakilkan dengan alif kecil tu jadi dia baca dengan mat asli dua harakat ashabil fil dan alif lam tu alif lam Qomariyah Dan fil tu adalah Mal ardili sukun Boleh baca 2, 4, 6 harikat Panjang pun boleh Alam taraqai fa'ala rabbuka bi ashabil fiil Dan ha itu Dibesakan kan antara Ha bulat dan ha pedas Itu ha yang yang keluar daripada tengah-tengah kerongkong tu. Jadi perlu ada angin sikit ha. Kalau ha bulat tu di bawah ha, ha. Kalau yang ni ha ada keluar angin sikit, ha pedas. Orang Melayu panggil lah ha pedas. As ha, sod tu kena tebal ah. Orang Melayu dia sod kadang-kadang dia jadi macam sin. As-habil fil. Jadi sod tu huruf isti'la ditebalkan. Bi ashabil fiil Boleh ya Alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fiil Ayat pertama Ayat yang kedua Alam yaj'al kaidahum fi tadlil Alam mimati bertemu Ya Sama juga izhar syafawi jelas alam yaj jim qalqalah sughra yaj ada jerk kat situ pantulan lantunan alam yaj'al kaidahum fi tadlil fi tadlil Dot tu jangan dikalqalahkan tad ah ha, jangan tad jadi dal tad Tadlil Lil tu man'ar diri sukun juga 2 boleh 4 6 Alam yaj'al Alam yaj'al Kaidahum Fi tazlil Tak ada apa lagi situ Kaidah tu pun Madlin Kalau ada ya ataupun Waw mati huruf sebelum ni berharkat fathah tu Madlin Madlin dibaca dengan jelas Embut وَأَرْسَلَىٰ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلٌ وَأَرْ Ar itu, di, raw dia baca tebal Ar lah, Kalau yang boleh lah, dibaca tafkhim. Tafkhir وَأَرْسَلَىٰ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلٌ عَرْسَلَىٰ عَلَيْهِمْ Alay madlin juga Him, mimati bertemu ta, izahar syafawi juga Jelas terang طيرن مد lain juga ron ababil tanwin bertemu dengan hamzah izhar halqi izhar halqi jelas dan terang juga ababil mad sukun jadi kalau mad sukun ni kalau kita daripada mula ambil 6 মানে semua 6 lah ashabil fil ada yang fi tadlil dia biar apa synchronize gitu Wa arsala alaihim Tairan ababil Tar mihim Bi hijaratim Min sijil Tar Ruah pun tebal lah Tar Tak boleh tak boleh Ini susah sikit Tar mihim Him Mi mati bertemu bah Ikhfa syafawi Eh Betul lah Ikhfak syafawi Cara baca dia Bibir jangan dirapatkan Bibir jangan dirapatkan Direnggangkan sedikit supaya Sekurang-kurangnya sehelai kertas boleh Selit masuk tak basah Jadi kalau cara baca pun Boleh-boleh Dengar pun dah boleh bayangkan Tarak <tuh> mi Hiy Bi hijarat Min Sijil Hiy kalau kita rapatkan Him Dia rapat dia Bunyi lain Ini jangan dirapatkan Mimah tiba-tiba Ikhfak syafawi Dan Didengungkan sedikit Ataupun disamal-samalkan Tak terlalu dengung Tak terlalu jelas di tengah-tengah Semua yang dua harikat Dua harikat Charmihim eh? <tuh> Bi hijarotim Min Sijil Rotim Tanwin bertemu dengan mim. Idham maal gunnah Tanwin ta tu tijaratin. Tin tu bertemu dengan mim. Idham maal gunnah dibaca dengung dua harkat. Bi hija min sigil. Min sigil nun mati bertemu sin. Ekhfa hakiki. Dibaca dengan samar-samar, sedikit dengung dan dua harkat. Sijil pun Man'ad li sukun juga Tarmihim Bi hijaratim Sijil Banyak al-kum di situ Ikhfa' syafawi ada Kemudian idram ma'al gunnah ada Ikhfa' ahriki ada Dan juga man'ad li sukun Kemudian yang terakhir faja'alahum ka'asfim makul. Faja'alahum mim mati bertemu kaf tak ada apa-apa biasa terang jelas izhar syafawi. Kemudian ka'asfim tanwin bertemu mim sekali lagi di dalam ma'al gunnah dengung dua harakat. Faja'alahum ka'asfim makul. Makul Jangan ma'kul. Ada setengah orang tu. Hamzah dia jadi Ain. Ma'kul. Dia ma'kul. Hamzah. Jangan ma'kul. Itu Ain. Dia ma'kul. M-A-K. Ma'kul. Kul pun mat'ari jadi suku. 246. <coughs> Afdol 6 lah. Ka'as. As, As eh? Ain dengan sot sot tebal. Ka'as. Jangan ka'as. Kalau ka'as jadi sin. Ka'as. Ka'as. Sat ni dia tebal Kudus isti'ala Itu Tajik lah Ulang semula <coughs> Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Alam taro Kaifa fa'ala rabbuka Bi ashabil fi'l Alam yaj'al Kaidahum fi Tadlil Wa arsala alaihim Tairan ababil Tarmihim Bi hijaratim Min Sijjil Faja'alahum Ka asfim Ma'kul Ok, makna dia pula A <coughs> A ah. ah, tu maknanya Adakah ataupun tidakkah hamzah saja hamzah alif tu kan ah tu saja satu mana dah adakah adakah A ah, tu saja adakah lam mim lam lam tu tidak tara lihat a ah, adakah lam tidak tara telah lihat jadi alam taro tu adakah tidak kamu lihat A, adakah lam tidak taro kamu lihat ataupun kamu telah lihat pasten, taro tu pasten lah pasal apa eh bukan pasten, ma maaf dia <coughs> jazm di situ, ni pembahasan ahulah alam taro Adakah tidak kamu lihat kaifa bagaimana? Kaifa bagaimana? Faala telah berbuat. Ah ha, ini pastan. Faala telah berbuat. Adakah tidak kamu lihat bagaimana telah berbuat? Ini saya terjemah satu per satu lah supaya faham kan. Nanti kan dia ada terjemah secara menyeluruh. Adakah tidak kamu melihat bagaimana telah berbuat? Rabbuka Tuhan kamu. Rabbuka Tuhan kamu. B, bah dengan. Ashab tu apa ini, ashab. Dia biasanya gabungkanlah ashabil fil. Maknanya tentera-tentera bergajah. Lah. Ashabil fil. Tentera-tentera bergajah ataupun apa ni orang-orang bergajah. Jadi ashab ni kan sebenarnya sahabat tu sahabat-sahab. Tapi kita tak panggil sahabat-sahabat bergajah kan. Maknanya tentera-tentera bergajah. Adakah tidak kamu melihat bagaimana telah berbuat Tuhan kamu dengan tentera-tentera bergajah. Ataupun orang-orang bergajah. Maksudnya itulah tentera Abraha. Ayat kedua, alam. A, adakah lam tidak? Ya ja'al, menjadikan. Menjadikan. Adakah tidak menjadikan kaidahum? Rancangan kaidah ni, apa ni? Rancangan jahat. Hum mereka. Fi tadlil, dalam kesesatan ataupun kemusnahan atau kerugian. Maknanya tidakkah kamu melihat Tuhan kamu telah menjadikan rancangan jahat mereka itu untuk memusnahkan Kaabah? Satu kegagalan, satu kesesatan lah. Tidakkah? A tidakkah? lam A, a adakah? Lam tidak? Ya ja'al menjadikan kaidahum rancangan jahat mereka. Fi tata di dalam kemusnahan ataupun kerugian ataupun kekalahan ataupun kesesatan dan sebagainya lah. Yang ketiga wa arsala dan telah mengutuskan alaihim ke atas mereka. Wa dan arsala telah mengutus. Siapa yang mengutus Allah lah. Alaihim ke atas mereka. Thairun burung. Ababil, Ababil. Burung Ababil. Dalam bahasa Arab sebenarnya sebelum tu dia panggil khatatif dengan balsan benar tapi dalam sini Allah berkata Ababil. Wahdulillahalaihim toran ababil Allah mengutus ke atas mereka burung ababil. Tarmihim melontar mereka. Mana burung tersebut lah? Tarmi ini melontar him mereka lah, mereka begajah. Tarmi melontar mereka bi dengan hijaratin hijaratin ni batu-batu. Hijaratin batu-batu min sijil daripada. Sesuatu yang panas ataupun dibakar. Sejil. Batu-batu itu macam barang api. Dia dipanas dan dibakar. Maka telah melontar burung-burung tersebut kepada mereka yang tentera bergajah. Dengan batu-batu daripada nerakalah Batu-batu yang dibakar panas dari neraka. Faja'alahum maka Allah menjadikan mereka. Fa maka ja'alahum telah menjadikan Allahu mereka. Ka seperti asfim. Apa ni? Apa ni? Daun-daun kayu makul yang dimakan. Asfim daun-daun kayu makul yang dimakan. Basarab dia ringkas-ringkas je kalau kita jemalkan satu persatu. Fajaalahu maka Allah menjadikan mereka yang ini tentera bergajah ka'asfim maku seperti daun-daun kayu yang dimakan dikunyah oleh di ulat, ulat lah Itu terjemahan per perkataan dan terjemahan keseluruhannya yang ayat yang pertama alam taraka'a fa fa'ala rabbuka bi tidakkah kamu tahu bagaimana Tuhanmu telah lakukan kepada angkatan tentera bergajah yang kedua, Allah yang ja'al kaidahum fi tadlil, bukankah Tuhan kamu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang merugi dan memusnahkan mereka. Wa arsala 'alaihim turan ababil dan Allah telah ataupun dia, yakni Allah telah menghantarkan, mengutuskan kepada mereka rombongan burung berpasukan. Yang keempat, termihim bihijaratin min yang melontar mereka dengan batu-batu dari jenis tanah yang dibakar keras. Fajr alam lalu dia yani Allah menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Itu terjemahan perlawas. Tafsir dan ulasan firman Allah semula bermaksud yang pada ayat yang pertama alam torak ayat falahurabu kabi aswabirfil tidakkah kamu tahu bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan Tentera begajah. Ayani pertama tu bukankah kamu mengetahui secara pasti dengan bukti dan fakta bagaimanakah kamu menyaksikan sendiri peristiwa yang telah dilakukan oleh Tuhan terhadap tentera bergajah mereka dihancurkan oleh Allah Allah Subhanahuwataala membuktikan bahawa dia berkuasa menjaga rumahnya yang suci oleh itu apakah tidak wajar kamu beriman dengan Allah Padahal ada sebahagian mereka yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri peristiwa di mana kaum nasrani habshi yang menguasai Yaman menuju ke Hijaz untuk menentukan Kaabah apabila mereka menghampiri mereka dan apabila mereka menghampiri Mekah dan ingin memasukinya Allah mengutuskan kepada mereka sekumpulan burung yang membawa anak-anak batu dan mencampakkannya ke atas mereka lalu menyebabkan mereka binasa jadi seolah-olah macam Tanya kita Tidak akan kau lihat Padahal benda tu dah berlaku dah kan Benda tu dah berlaku dah Jadi maknanya perintah suruh Beriman, percaya Jadi kalau dia tak percaya benda tu Kan orang daripada Abdul Muttalib tu sini dah cerita kan Habis mana kecoh Satu dunia tahu peristiwa tu Satu peristiwa yang Yang ganjil lah, yang tak pernah berlaku Tiba-tiba ada burung datang bawa batu lah kan Haa Habis tentera sampai 60 ribu orang, habis mati semua hancur. Jadi benda tu kecoh seluruh dunia. Jadi maknanya alam tarah tu maknanya tidak kekal. lihat, maknanya kamu tak percaya ke cerita. Maknanya ada satu kuasa yang telah menghancurkan tentera bergajah yang hebat tu. Siapa yang musnahkan tu? Dahlah, tentu, dah tentulah Tuhan yang maha kuasa lah. Jadi sebagai satu apa ya? bukti kepada Kekuasaan Allah, kehebatan Allah kepada orang-orang Quraisy ketika itu lah. Yang tak mau beriman kepada Allah, yang tak mau percaya kepada Allah. Jadi Allah turunkan surah ini menyampaikan balik. Dan diorang semua tahu lah, ketika itu semua tahu bahawa peristiwa ini memang diceritakan oleh bapak-bapak, datuk-datuk diorang lah, waktu-waktu benar itu berlaku. Jadi kalau dipikirkan tentang surah ni berarti pasti dia akan meyakini bahawa pasti ada kuasa yang lebih hebat yang mengutuskan burung tu untuk memusnahkan tentera bergajah. Tak mungkin tiba-tiba je burung tu boleh pergi ambil batu pula kan. Mana datang batu tu bila masa pula dia nak apa, bakar batu tu. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang merugi dan memusnahkan mereka? Ya kedua. Allah telah mengusnahkan rancangan dan pakatan jahat mereka Tegasnya pun kamu tidak melihat bagaimana Tuhan kamu telah menggagalkan Tipu daya dan usaha mereka untuk menuntukkan Kaabah dan bermahajar lele Mempuluhkasa hak penduduknya Mereka tidak dapat sampai kepada Allah Dan tidak dapat mencapai matlamat tipu daya tersebut Sebaliknya Allah membenyaskan mereka Perkataan Al-Qaid Kaidahum itu bermaksud Mahu memudaratkan orang lain secara Tersembunyi, rancangan Planning jahat lah Jadi <tongan> samalah <jelas> itulah persoalannya. Eh tengok makannya, akhirnya pun jadi semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana kaum bangsamu wahai Muhammad telah mengetahui peristiwa tersebut maka mereka hendaklah takut kalau-kalau Allah menurunkan azab yang sama seperti itu andainya mereka kufur kepada Allah, menolak para rasul, kitab-kitab dan menghalang orang lain untuk beriman bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaabah itu saja Allah pertahankan, apalagi kalau nabi dia Kan agama dia Kitab dia kan, cakap ha. nak tunggu datang burung untuk sekali lagi bawa nak beriman. Dan dia telah menghantarkan kepada mereka berombongan burung berpasukan yang melentang mereka dengan batu-batu dari jenis tanah yang dibakar keras. Ayat 3-4. Allah mengutus kepada mereka beberapa kumpulan burung yang hitam yang datang berduyun-duyun dari laut. Setiap ekor burung membawa tiga biji batu kecil, dua biji terletak di kaki dan sebiji terletak di paruh. Siapa yang terkena batu tersebut akan hancur dan binasa. <tuh> batu itu bersaiz kecil yang menjadi yang terjadi daripada tanah yang keras bersaiz kecil seperti kacang putih. Kacang hamsah, kacang pul. Lebih besar daripada kacang kacang dal. Tahu dal apa? Makan dal. Eh? Besar sikit. Sesiapa yang terkena sebahagian dari batu-batu tersebut menyebabkan timbul ketumbuhan di tubuh mereka seperti penyakit cacar dan campak yang menyebabkan mereka meninggal dunia. Lalu dia menjadikan mereka hancur, berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Ayat kelima, mereka menjadi seperti sisa-sisa daun yang dimakan ulat. Akhirnya, semua mereka dimusnahkan oleh gejala berkenaan. Al-Bukhari merayatkan... <tuh> Lamma atala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul Hudaybiyah ala lati tahbitu bihi ala Quraisy barakat ila akhir hadis maksudnya ketika Rasulullah sallallahu sampai di dataran Taniyah dalam perang Hudaybiyah yaitu tempat persiapan baginda berkemah menghadapi tentera Quraisy unta beliau tertunduk unta beliau tertunduk, untuk beliau tertunduk. Bila diherdik supaya bangun unta tersebut enggan bangun sebab berkata unta qaswa iaitu mula buang tabiat. Unta qaswa ini mula buang tabiat. Jadi disuruh apa bangun tak nak bangun. Jadi sebab itu ini dah buang tabiat ni unta ni. Nama namun unta Nabi tu. Aslam jawab bukan buang tabiat tetapi ia digalang oleh yang pernah menggalang gajah pada masa dahulu. Kemudian baginda berkata, demi Allah yang nyamaku dalam genggamannya kalau orang-orang Quraisy mengajukan suatu gencatan senjata di mana mereka bersedia menghormati syiar suci Allah, pasti aku akan terima cadangan itu. Kemudian baginda mengherdik unta lalu supaya bangun, lalu unta itu pun bangun. Manakala dalam sahih Bukhari dan Muslim, kedua-dua pengarang menegaskan bahawa Rasulullah SAW bersabda pada hari permukaan kota Mekah. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah menghalang gajah-gajah daripada memasuki kota Mekah dan Allah memberikan mandat kuasa kepada Rasulullah dan orang-orang beriman. Sesungguhnya, Allah telah mengembalikan semula status kemuliaan dan kedaulatan Mekah pada hari ini seperti mana yang dinikmatinya pada hari lalu. Oleh itu, orang-orang yang hadir perlu memberitahu orang-orang yang tidak hadir. Jadi nak ni nak bagitu bahawa <tuh> dulu Allah pernah menghalanglah tentera-tentera apa ni bergajah daripada memasuki Mekah. Sebab apa dia tu ada niat jahatlah nak mengutuk Kaabah. Tapi ketika Fatah Mekah tu Nabi datang dengan tentera-tentera dia 10,000 apa ni untuk apa ni 100,000 nak menakluki Mekah maka diberi ya. Allah semata kuasa untuk masuklah tidak ada halangan. Berarti kalau datang tu dengan tujuan yang baik maka tidak ada halangan lah mana ketika peristiwa apa tu nak memasuki itu, teringatlah dulu pernah juga pernah satu tentera dulu datang nak masuk Mekah tapi dengan niat untuk meruntuh Kaabah akhirnya dihalang oleh Allah Subhanahuwataala lah tapi yang ini tentera Nabi dengan dengan dengan unta-unta ni -unta semua datang masuk bukan nak runtuhkan Kaabah tapi untuk memuliakan Kaabah dan menyebarkan agama Islam maka dibenarkan oleh Allah Subhanahuwataala lah Maknanya nanti, besok yang, pada masa yang sama juga nanti Abu Dajjal akan datang ke, ke kota Madinah dan Mekah Ketika nak masuk tu pun akan dihalang oleh para malaikat lah. Tidak dibenarkan masuk Maksudnya orang-orang yang ada berniat jahat Nanti, pada ketika itu Allah SWT akan jaga malaikat untuk memelihara Madinah dan Mekah Tanah haram, haramain ni Daripada dimasuki oleh Dajjal Dia datang tu dan nak masuk tapi tujuh pinjalan tujuh apa jalan yang menuju ke Mekah Madinah dan juga Mekah akan dijaga oleh para malaikat dan dajal tak dapat masuklah ke Mekah dan Madinah tapi di situ nanti dia akan goncangkan Mekah dan Madinah orang-orang fasik, munafik semua akan lari keluar dia akan goncangkan Mekah dan Madinah dia ada kuasa kan Allah bagi dia kuasa dajal dia akan goncangkan Mekah dan Madinah maka di situ nanti orang, -orang munafik orang-orang yang fasik semua akan lah takutlah lalu lari keluar cari cari ini, apa ni tak tempat yang selamat hanya bergegas-gegas keluar aje mereka pun menyertai dajal. Jadi, mananya kalau ada yang datang untuk apa memasuki dua tanah suci ni maka akan dipelihara oleh Allah lah kalau niatnya tak baik. Nabi Rasulullah SAW dan sesiapa sajalah yang memasuki Mekah tu dengan niat yang baik maka akan dibiarkan oleh Allah Subhanahuwataala. Panjang ini. Boleh ya, ambilkan. Ya? Perdomai hidup dan hukum hakam. <coughs> Dari ayat-ayat di atas dapat dirumuskan beberapa perkara berikut. Yang pertama, walaupun fokus ayat ini ditujukan kepada Nabi, tetapi sebenarnya ia ditujukan juga kepada semua orang secara umum. Maksudnya, apakah kamu tidak melihat apa yang telah... Aku yang ni Allah lakukan kepada tentera bergajah. kamu Sudah melihat nikmat dan kurnia kami kepada kalian Maka mengapalah kamu masih tidak mahu beriman Surah ini kan diturunkan kepada Nabi Jadi seolah macam ditanya Nabi pula Tapi ulama' kata Al-Ibrah bi-umumillazillah bi-khusis sahabat lah Jadi semua Al-Quran tu walaupun Kadang-kadang ayat ditujukan kepada seseorang Disebabkan kepada seseorang Tapi sebenarnya untuk semua lah Umum untuk semua yang kedua kemusnahan tentera Abraham tersebut membuktikan kekuatan ke, kekuasaan keilmuan dan kebijaksanaan Allah Subhanahuwataala pencipta juga membuktikan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kerana mukjizat boleh didahulukan penonjolannya sebelum zaman kerasulan Al-Baisah Maknanya walaupun Nabi belum lagi dilahirkan belum dilantik menjadi nabi tapi perkara-perkara yang aneh yang bertentangan dengan, dengan adat boleh berlaku kerana yang melakukan tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini adalah sebagai penguat kepada kerasulan nabi-nabi dan penghantar kepada kemunculan rasul. Sebab itu ada orang meriwayatkan bahawa awan-awan memayungi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hayyan berkata terselamatnya Kaabah daripada serangan musuh pada tahun kelahiran baginda sebagai irhas Petanda kepada kenabiannya di mana munculnya burung-burung sebagainya yang digambarkan adalah di antara benda-benda luar biasa dan mu'ajizat yang dikunikan kepada para Nabi. Allah mengagalkan macam jahat Abraha dan memusnahkan balai tentera dengan balai tentera yang paling lemah iaitu burung yang pada kebiasaannya tidak membunuh. Maknanya orang-orang kafir dia menuduh Nabi itu penyihir dan sebagainya kan. Ketika Nabi belum lahir lagi berlaku bersih-bersih yang yang yang anehlah, yang pelik yang bertentangan ber, dengan, dengan adat Bermana bukan Nabi tak lahir lagi macam Nabi dah buat sihir Nabi belum lahir lagi dah berlaku perkara-perkara yang, yang bertentangan dengan adat, yang dipanggil irhas dan ketika Nabi dilantik menjadi Rasul pun ketika berlaku, Nabi menunjukkan sesuatu mujizat dia yang terbelah bulan dan sebagainya itu bukanlah Nabi sebagai penyihir tapi Tuhan yang sama ni, zat yang sama juga yang melakukan yang sebelum Nabi lahir dan Tuhan yang sama juga Yang melakukannya ketika Nabi dilantik menjadi Rasul Banyak perkara-perkara Yang yang luar biasa lah Yang di, di apa, diberikan oleh Allah SWT Kepada Nabi Supaya menjadi bukti akan Kerasulan Nabi dan juga kekuasaan Allah SWT Dan Allah Allah tak pakai pun Garuda ke Buang yang besar-besar ke Pakai buang kecil kan Ada satu lagi cerita tu Cerita Namrud Cinta, yang nyamuk tu. Nanti cerita-cerita. Namrud tentera cerita. ni Allah musnahkan dengan nyamuk. Lagi kecil. Yang ketiga, peristiwa itu juga menunjukkan penghormatan Allah terhadap Kaabah dan kurnia restunya kepada orang Quraisy Dengan mempertahankan mereka daripada ancaman musuh. Dalam antara itu mereka wajib segera beriman dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Serta beribadah kepada Allah dan mensyuguri nikmatnya dan juga Allah nak tunjukkan kekuasaan dia besok bila besok nanti datang akan datang seorang nabi di kalangan kamu di kalangan kaum Quraisy ni bila mendakwahkan kamu kepada agama Allah Terima lah ha. Mana Allah pernah menyelamatkan kamu daripada tentera-tentera Abraha, tentera bergajah Abrah, kan. Ha. sekarang ni Allah telah utuskan rasul, utuskan dia punya apa ni nabi supaya uh, mengajar masih beriman kepada Allah, maka terimalah kamu dan berimanlah kepada Allah. Kerana semenjak sebelum kelahiran Nabi ini pun Allah dah tolong orang Quraisy, Allah dah muliakan orang Quraisy. Yang keempat, perutusan burung sebagai irhas kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi perutusan burung sebagai irhas kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi irhas itu tidak diperlukan setelah baginda dilantik menjadi Nabi. Oleh itu oleh kerana itulah Al-Hajjaj tidak menghadapi bencana lantaran merosakkan Batullah kerana beliau tidak berniat untuk merosakkan rumah tersebut. Sebaliknya ingin membunuh Ibnu Zubair. Ini peristiwa yang berlaku selepas itulah. Hajjaj ni seorang gubernur. Seorang gubernur yang ketika zaman itulah. Zaman-zaman Muawiyah. Seorang gubernur yang sangat zalim dan kejam jadi masa itu Ibnu Zubair dia tak bersetuju dengan pemerintahan. Jadi dia apa ni? Ah uh, memberontaklah ataupun tidak tidak apa dia bersengkang dengan kerajaan Muawiyah masa itu. Dan ketika itu Hajjaj memang seorang pembunuh yang ditugaskan untuk menghapuskan membunuh semua yang tak sokong kerajaanlah. Uh. Ha. Jadi antara yang dibawa oleh Hajjaj meruntuhkan Kaabah. Jadi tujuan yang meruntuhkan itu bukan kerana apa mengosakkan Islam ke apa dia puja pun sendiri Islam. Cuma dia buat tu rancangan dia adalah untuk membunuh Ibnu Zubair. Jadi tak perlulah lah hantar apa burung ababil lagilah untuk mempertahankan apa ni Kaabah tu. kerana Hajjah tu dia dia bukannya niat macam niat dia bukan sama macam seperti Raja Abraha tu. Dia tak perlu kepada isu samanya selepas kematian nabi tidak perlu ada lagi mukjizatlah ini yang maksudnya umpat ni dia bukan sebanyak kalilah Kaabah ni peristiwa kalau kita apa ni kaji bab Kaabah tu saja dia punya wuntuh bina wuntuh bina wuntuh bina saya pun tak ingat lebih kurang sepuluh kali kot jadi macam-macam ceritalah sampai satu kalau tak silat zaman Harun al-Rashid ke, zaman pemerintah Abasyah tu, akhirnya dihentikan. Dihentikan apa ni, apa ni, runtuhan Ka'bah sebab setiap kali dilantik raja yang baru, dia akan renovate Ka'bah. Dia runtuh, apa tu buat. Jadi yang datang apa, pemerintah lepas tu ganti, dia pun nak runtuh, nak buat juga. Jadi akhirnya nanti hilanglah Ka'bah tu punya sendiri lah. Setiap orang datang, runtuh. Setiap orang datang, runtuh. Semua nak ikut kepala dia punya design kan. Akhirnya dihentikan. Tapi proses tu daripada mula dicarajakan Ka'bah sampai lah zaman tu, memang berkali-kali lah, hampir 10 kali tu Ka'bah tu dibuntuh dibuat, dibuntuh dibuat. Cuma untuh, dibuat tu memang bukan niat dia untuk menghapuskan sama sekali lah macam Abraha tu. Cuma dia buat untuk, untuk dibina di atas kehendak dia lah raja tu. Yang kelima, kemusnahan dan kemenyesaan mereka telah setelah terkena lontaran anak batu dari burung digambarkan dengan bentuk yang buruk untuk menunjukkan tentang kebencian Allah terhadap kekufuran, kekerdilan diri dan kehinaan mereka di sisi Allah Mereka diibaratkan seperti daun-daun kering atau jerami yang lalu diterbangkan angin Daun itu juga seperti sisa-sisa daun yang dimakan binatang Ia bagaikan perkumuhan binatang, kenyataan perkumuhan binatang, taik binatang lah kenyataan tersebut menunjukkan tentang kehancuran mereka yang lengkap kerana Allah mengumpamakan kehancuran mereka seperti najis yang terungkai dari komponennya wala bagaimanapun perumpamaan itu ditampilkan dalam batas manhaj al-Quran dan menurut tata kesopanannya yang tinggi seperti firman Allah yang mengumpamakan Nabi Isa dengan ibunya kedua-duanya sama memakan makanan Allah mengeni Allah mengenakan azab kepada tentera bergajah dan tidak dikenakan kepada kafir Quraisy yang menggantung berhala-bahala di dinding Kaabah kerana tujuan tentera bergajah ialah hendak meruntuhkannya dan perbuatan itu adalah satu pencerobohan ke atas hak manusia sementara meletakkan berhala di dalam Kaabah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah walaupun dalam masa yang sama mereka melanggar hak Allah namun hak manusia diutamakan dan hal itu dan dalam hal ini dari hak Allah. Ini nampak begitu kata Allah telah hancurkan tentera apa ni Abrahah tu, sampai sehancur-hancurnya boleh kan Allah Ta'ala jadikan mati macam tu, biasa je lah, mati je kan, macam tu tapi Allah nak tunjukkan betapa hebatnya Allah punya kuasa, apabila Allah jatuh, kenakan azab pada satu, maka dia akan jadi teruk lah hebatnya seksaan Allah Allah kalau dah seksa tu memang hebat lah nikmat yang Allah bagi pembesar seksaan Allah kalau Allah kenakan pun, berat lah jadi Allah buat sampai hancur. Jadi hancurlah macam macam sisa-sisa makanan kan yang dikunyah. hancur betul Allah buat. Maknanya orang bila Allah turunkan azab tu, jaga jagagajalah. Maknanya azab Allah tu bukan sikit-sikit kecil-kecil punya azab. Sekali turun sampai hancur. Tapi Allah, Allah tak apa Allah begitu dalam Allah gambarkan dalam bentuk ka'asfim ma'kul seperti daun-daunan yang dimakan. Bahasa dia tu taklah nampak macam Tuh sangat kan. Ha. Jadi yang daripada itu tu macam Nabi Isa dengan dengan dengan ibunya maknanya keduanya sama sama makan. Maknanya sebab orang orang apa orang Nasrani kan menganggap Nabi Isa tu sebagai Tuhan. Jadi Allah bagi tahu dan jelaskan bahawa Nabi Isa tu pun macam mak dia jugalah sama-sama makhluk, sama-sama manusia, makan kan, makan lepas tu ada buah air dan sebagainya. Cuma dia berbeza sikit, dia ni sebagai rasul Allah tu saja. Jadi yang kamu Tuhan kan dia sembah, siapa suruh? entahkan Tuhan buang buang buang air kot, takkan Tuhan makan kot. Itu maksud adalah yang dikatakan tu. Maksudnya nak beritahu, kata Allah Ta'ala kadang-kadang bagi satu perumpamaan tu simple. Dan dia beritahu di sini, orang Quraif masa tu kan sembah berhala. Tapi orang-orang yang Ka'bah yang nak menguntuhkan tu, Allah musnahkan. Kenapa Allah tak musnahkan degus orang apa oh yang musyrikin sini sebab dia orang sembah berhala dengan syirik tu. jadi di sini dia beritahu maknanya apa ni kerajaan Abraha tu datang tu nak menghancurkan Ka'bah tu sebagai nak apa ni merampas hak manusia lah sebab Ka'bah tu bagi simbol bagi orang Mekah orang Quraisy waktu tu. Itu jadi, tumpuan orang datang ke Mekah tu untuk berhaji jadi di situ mendatangkan kemuliaan kepada kaum Quraisy. Jadi ada apa ni sumber ekonomilah di situ. Kan. Jadi apabila Kaabah diruntuh nanti, maknanya orang dah tak datanglah. Bila orang tak datang ke Mekah, siapa nak datang Mekah kan yang ada apa pun. Kan? tanah padang pasir kering kontang tadi, selagi ada Kaabah selagi tu orang akan datang. Bila orang akan datang, tak tahu datang haji walaupun dia buat haji dalam keadaan yang belum Islam, tapi kan di situ akan membantu ekonomi, ekonomi orang Quraisy akan menjadi, menjadi sumber pendapatan mereka ketika dikunjungi Jadi kalau Kaabah dah runtuh, orang pun tak datang, maka susahlah orang Quraisy. Ditu di selamatlah Kaabah. Tapi Allah masih lagi belum apa, ni, membunuh ataupun mendatangkan azab kepada orang yang semua berhala. Sebab masa itu agama pun belum ada. Jadi ulama kata apabila pada zaman itu tidak diutuskan Nabi, dia panggil zaman fatrah ataupun zaman fitrah. Ha, zaman fitrah. Maksudnya zaman fitrah ini ketika, yang ketika itu belum lagi diutuskan para Nabi. Maka di situ dosa pun tidak dianggap lah. Jadi sebab tu antara alasan ulama yang yang menentang pendapat yang mengatakan ibu bapa nabi itu di dalam neraka disebabkan bahawa zaman tu belum lagi zaman biahad ataupun perutusan rasul. Jadi sesiapa al-Islam wa jamaah punya akidah kalau zaman perantaran antara dua nabi selepas wafatnya satu nabi dan belum lagi diutuskan nabi yang lain maka zaman tu dipanggil zaman fatrah tidak dikira dosa dan pahala. Kerana belum sampai apa ni, apa, utusan. Dalam dalam Quran Allah kata kami tidak akan mengazab satu kaum sejalah kami mengutuskan para Rasul. Jadi ada ada hadis dalam Tafsir Ibn Kasir tu yang ketika ayat mengatakan Nabi ya pune, Nabi mengatakan bahawa ibu bapunya di neraka itu setengah lama baru pendapat bahwa ayat itu dimansuh kan Pada permulaannya Nabi menyangka bahawa Ibu bapanya di neraka lah sebab apa? Belum sampai, apa ni tak sempat masuk Islam Tapi nanti dimasukkan dengan ayat Yang turun pada surah Al-Nafal tu Mengatakan bahawa Orang-orang yang belum sampai suruan kepada mereka Maka kami tidak akan mengazab mereka Dan ulama' panggil zaman tu zaman fatrah Memang Nabi sendiri dah hadis banyak Kata Nabi-Nabi bapanya di neraka Mungkin ulama' kata Nabi belum tahu Bahawa zaman tu Allah Ta'ala Menganggap sebagai zaman fatrah lah ini dalil yang yang, yang yang yang apa yang nabi kata ibu bapa dia kedua di neraka tu tidak boleh diizinkan dalil sebagai memang berada di neraka. Jadi ulama ngari itu itu nabi belum tahu lagi. Jadi bila nabi belum tahu nabi mengatakan benda itu dan diriwayatkanlah. Imam nabi sini yang kata. Tapi setelah turunnya ayat mengatakan bahawa zaman-zaman sebelum tu dianggap sebagai zaman fatrah tidak tidak diazablah, tidak berdosa lah orang yang tak beriman kepada Allah. Akhirnya jadi ulama Ahli Sunnah Wajah menganggap bahawa Nabi dan, apa ni, ibu dan ayah Nabi itu tidak di neraka. Sebab itu tak semua hadis kita boleh mengambil makna dia terus. Kadang-kadang hadis itu mansuh. Mansuh maknanya ada datang ayat ataupun hadis yang lain memansuhkan hadis yang sebelumnya. setiap nabi apabila dan juga apabila orang itu dapat apa ni sampai kepada dia suruhan baru dia dia akan dikenakan taklif ataupun dikenakan apa nilah hukumlah misalnya zaman sekarang pun kalau ada orang tu duduk di apa, Alaska ke duduk di mana ke utara tentang macam mana tak sampai suruhan kepada dia misalnya dia tak pernah tahu pun tentang adanya agama dan sebagainya akhirnya dia pun terselamat hmm italis semua jemaah punya akidahlah maknanya tapi kalau dah sampai seruan maka dia kena wajiblah beriman ha, kalau belum sampai seruan misalnya lah kan tak tahu macam mana dia boleh tersesat ke macam mana kat situ maknanya dia belum pernah sampai seruan dekat dia kan ha. hmm? bagi orang yang tak kira maknanya mungkin katalah MH370 Tergempas dekat satu tempat Kemudian ada bayi kat situ budak kecil. Ni cerita jelah kemungkinan. Akhirnya dia pun terdampar di satu pulau. Akhirnya dia ditadikan hidup seorang-seorang kat pulau tu. Kan? Masa tu dia pun tak tahu apa, masa dia jatuh tu kecil akhirnya dia tak hidup ni saya bagi contoh jelah eh. Akhirnya dia pun hidup seorang-seorang kat situ kat pulau tu berkawan-kawan dengan monyet dan orang utan dan sebagainya dan dihidup sampai besar. Dan dia tak tahu apa-apa masa terempas tu dia kecil. Ha, dia tak tahu pun ada agama pun Semua Islam lah apalah, tak tahu kan? Dan tak sampai Orang pun tak tahu ada orang kat situ Orang tak pergi ke tempat tu Hanya dia hidup sampai umur 30-40 tahun Hanya dia mati ya. Lah. Maknanya dia tu termasuk orang yang belum sampai seruan Selamat lah Selamatlah dia 500 tahun Jarak di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tu lebih kurang 500 tahun ha, Jarak dia tapi dia ada satu setengah-setengah zaman tu kadang-kadang nabi sampai berpuluh-puluh sebab nabi dan rasul ni ada yang nabi tu dihantar untuk keluarga dia saja ada nabi dihantar untuk penduduk kampung dia saja ada nabi untuk besar sikit daerah ataupun negeri ha, biasanya nabi ni kaumlah kaum ha nabi saja berdakwah kaum-kaum dia hanya mengikut saja tak diperintahkan untuk menyambung kerja dakwah. Kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Dia special sikit. Dia kira Nabi-Nabi terakhir. Tidak ada Nabi lagi yang akan diutus. Maka tugas kenabian tu diberikan. Kepada umat dia. Satu kemuliaan. Sebenarnya satu kemuliaan. Nabi hukum dia fardu kifayah. Bukan fardu ain. Lepas dalam Al Quran kata. waltakum takum minkum. Dalam ada segolongan dari kamu. Jadi... Kalau ambil apa daripada ayat ni buat fardu kifayah maknanya sebahagian tu maknanya fardu kifayahlah man ra'a minkum mungkarah ha, jadi fardu kifayah mendakwah manusia mengajak manusia kepada kebaikan mencegah kemungkaran ini fardu kifayah jadi misalnya dalam kampung kita tu tak ada seorang pun mendakwah bidang keadaan kampung tu penuh dengan maksiat semua-semua berosa tapi kalau ada satu jemaah yang buat usaha dakwah mencegah apa ni kemungkaran mengajak kepada kebaikan aa, yang lain terselamatlah dan orang yang buat tu dia beruntunglah satu satu satu pahala yang besar satu tugas yang besar lah, tugas nabi kan ha. jadi sebab itulah Maulana Ilyas ni yang yang apa penggerak jemaah tabligh ini dia tengok keadaan umat masa tu dia di India kan dia tengok keadaan umat Islam orang mewat di India tu dah Islam tapi semayang pun tak tahu kalimah pun tak tahu akhirnya dia risau, risau, risau. So, dia mula-mula mengajar Madrasah dia buat tarikat sebagainya tak. masyarakat tak berubah tapi dia kata nak tak nak dia kena bergerak lah kena buat macam mana Nabi buat kelahan ni kita duduk di masjid di surah tunggu orang datang nak nak, nak belajar Kalau yang tak datang tu siapa nak pergi jumpa Ha, jadi dia pun mulakanlah gerakan tu untuk bergerak dari rumah ke rumah Nak ajak orang-orang yang yang jauh daripada agama kepada agama ha, Cuma nanti, cuma sekarang ni beza sikit lah kerana gerakan tu dah 80-90 tahun dah Jadi apa ni, kita pun yang lemah-lemah ni pun kita main gedah je kan Rumah untuk imam pun kita pergi <tuk> kita terajar dia dakwah dia kan Uh, tu biasalah memilih, uh, am kata buat tertip ataupun cara kerja tu tak difahami dengan betul Akhirnya jadi fitnah lah. Uh, tujuan sebenarnya tu memang kita nak mengajak uh, langkah awal lah, mengajak orang Islam dulu. Dakwah yang sebenarnya kepada orang kafir, kan, mengajak orang kafir masuk Islam. Tapi zaman sekarang ni orang Islam sendiri dah macam orang kafir. Sayangnya dia, ah uh, dia nama je Islam, sayang pun tak apa pun tak. Jadi kita dahulukan dulu orang Islam, ke kemudian nanti insya-Allah kita bawa kita dakwah hangkep. Kan kita pergi dakwah hangkep dia kata e you punya sama saja sama saya. Hari-hari sama saya pergi itu kedai todi. <laughs> kita nak cakap apa? Patut kita galakkan supaya kita mendakwah kepada orang yang Islam dulu. Ha. solat. Solat lima waktu sama kita saja. Nabi-nabi dulu solat satu waktu sehari je solat satu waktu sehari puasa pun beberapa hari je kita puasa sebulan solat lima waktu kita bagi tugas dakwah lepas tu kita kuntum khairu ummatin ukhrijal linnas Allah puji ke umat Nabi Muhammad ni umat yang terbaik apa-apa ibadat-ibadat dia semua ibadat-ibadat para nabi Ibadat-ibadat dia puasa tu ibadat para nabi orang kaum dulu tak ada pun lepas tu orang kaum dulu mana ada dakwah dia beri ibadah je selesai eh? kita diberi diberi tugas kalau kita terima tugas tu kita beruntunglah kita buat, kita terima tugas tu kan kalau kita tak terima tugas tu, kita ugi dan ulama buat hukum Amal Marun Haimungkar ni dan dakwah ni termasuk Amal Marun Haimungkar lah hukum dia fardu kifaya sebab tu Imam Ghazali kata dan ahiyah, kalaulah ada satu orang yang tak dapat, tak sampai pada deseruan di hujung dunia seluruh umat Islam dalam dunia ni bersalah berdosa kalaulah ada satu orang yang di hujung dunia sana tu tak sampai kepada diseruan Maka seluruh orang Islam berdosa Kerana tak menyampaikan kepada dia Jadi banyaklah Cuma cara menjalankan dakwah tu berbeza Mengikut gerakan masing-masing Yang dengan tabligh, dengan cara dia Yang mujahidin dengan cara dia Dengan ikhwan dengan cara dia Masing-masing dengan cara masing-masing nah, Ada yang ikut style politik Ada yang ikut style pengajian Ada buat ikut pendekatan usrah Ada yang buat macam-macam cara lah Cuma Muhammad Aliah ni dia buat style Nabi Style kuno sikit lah Pergi rumah ke rumah Jadi untuk menilai ya, mana yang benar Mana yang tepat Kita boleh kata cara ni Macam-macam cara tapi maksud tu apa semua mempunyai maksud yang sama nak mengajak manusia, nak sambung kerja dakwah, nak mengajak manusia ataupun umat Islam yang khususnya lah, yang jauh daripada agama kepada agama. Ha, cara tu macam cara ada yang pakai cara dia berdakwah dalam Facebook. Ha, tak tahulah berapa orang yang buka Facebook yang baca dia punya tulisan tu boleh dapat hidayat, tak tahulah. Ada yang dengan cara ceramah-ceramah, ada yang dengan cara buat majlis selawat, kosidah kan. Ha, jadi orang pun datang ramai, lepas tu dia, dia bagi ceramah sikit, cerahan sikit, dakwah sikit. Ha, dengan tablet, dengan cara dia keluar 3 hari, 40 hari pergi rumah ke rumah dengan dengan apa lagi, macam-macam cara cara ni maknanya, macam-macam cara lah terpulang lah kepada orang yang nak menjalankan tu tapi maksudnya kita nak, nak menjalankan kerja dakwah tu je dan sepanjang hidup Nabi pun, Nabi buat macam-macam cara juga kan? ha. jadi mungkin cara pergi setengah orang tu nak pergi rumah ke rumah, dia tak mampu dia berat kan, lalu tak sanggup kan, ha, dia buat cari yang lain lah. yang penting kalau dia, dia nak menjalankan dakwah, maknanya nak mengajak mengajak manusia kepada agama Allah, tu tugas yang mulia tugas para Nabi, tak boleh kan? okay. tapi jangan kita bila kita dah buat cara ni, kita menyalahkan cara orang lain ha, itu tak boleh kan? kan, maknanya orang lain tak mampu buat cara macam kita ha, jadi kita yang mampu cara tu, kita pergi ya? Ya, mungkin kita tak mampu cara lain pula kan, yang mana orang tu buat kita pula tak mampu ada orang mungkin dia mampu. Dia boleh kumpulkan ribu-ribu orang, orang terus di dakwah. Tak payah dia nak pergi rumah-rumah kan. Ha. Jadi kita ni nak tunggu orang datang kat kita. Kita nak bagi nak dakwah dia. Orang pun tak datang. Ha, kita kena pergi. Kalau kita nak buat. Kalau kita tak nak buat kita ugi. Jadi zaman yang belum sampai suruhan tu dibanggil zaman fatrah. Jadi sepatutlah orang-orang musyrikin ketiga itu yang, yang menyembah apa ni patung tidak dimusnahkan oleh Allah SWT. Sikit lagi kita habiskan. Nombor 6, Ibnu Asuh berkata, setelah burung menghujani tentera berkenaan dengan anak-anak batu, lalu Allah SWT mengutuskan angin menggeserkan anak-anak batu itu sesama sendiri dengan kuat sehingga sesiapa jua yang terkena anak batu itu terus binasa. Tiada ada seorang pun yang terselamat daripadinya kecuali seorang lelaki dari Bani Kindah. Beliau berkata, Maksudnya sesungguhnya kalaulah anda melihat tapi anda memang tidak melihat. Di antara, di dataran Al-Mu'ammas Apa yang kami alami Nasiaya anda takut kepada Allah Justru Allah mengutus burung-burung Laksana awan hitam, gelap mengurumuni kami Sepanjang malam menghujani kami Mengajak kepada kebenaran Balingan burung itu terus menghujani Orang-orang Habsyah bagaikan Menuntut hutang lama Datang bukan 1, 2, 10 ekor Datang tu macam nak hujan, tau, hujan. Bila hujan datang kan, awan gelap je, Menutupi seluruh kawasan tu. Macam awan yang gelap. Jumlah yang banyak sekali datang. Jadi dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Taala. Dan ada setengah kata dalam di batu-batu tu ada nama-nama orang yang akan kena. Setengah riwayat kata. Hmm. Dah siap dah. Menurut riwayat, anak-anak batu tersebut tidak menimpa semua tentera. Tetapi hanya menimpa orang-orang tertentu yang dikendaki Allah Catatan sejarah menyatakan bahawa Abraha pulang ke Yaman bersama beberapa orang tenteranya yang terselamat. Namun, setelah mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi seperti yang dilihat, mereka terkejut dan akhirnya mati binasa. Kisah jiwa tersebut benar-benar menjadi pengajaran dan teladan kepada orang lain. Banu Isa berkata setelah Allah... Ibnu Ishaq berkata setelah Allah mempertahankan Mekah daripada ancaman raja Habsyah semua masyarakat Arab mula menghormati orang-orang Quraisy dan berkata, mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Allah berperang untuk mereka dan mereka diselamatkan daripada ancaman musuh. Itu adalah nikmat Allah yang terbesar yang dikurniakan kepada mereka. Wallahu alam. Kesimpulannya itulah dia. Cerita ini cerita tentang tentera bergajah nak musnahkan Kaabah jalan-jalan Allah selamatkan Allah tunjukkan sikit kuasa dia musnahkan tentera bergajah demi untuk membela Kaabah lah Ini kalau kita baca dalam semalam itu alam tarukai tahulah apa yang kita baca Yang perlu <coughs> yang perlu kita hayati itulah kekuasaan Allah tu kekuasaan Allah kalau Allah buat keputusan untuk musnahkan sesuatu tu Allah tak perlu pakai torpedo tak perlu pakai nuklear tak perlu pakai apa tentera Allah ni banyak burung nyamuk Hujan, air, api, tanah kan. Laut saja kalau Allah Allah bangkitkan laut tu, kan? datang serbuan tu habis. Atau angin. Kalau dalam surah yasin tu Allah musnahkan kaum tu dengan satu jeritan ya, satu tempekan. Ingkaran ilah sohihatan wahidah. Hanya satu tempekan je. Malaikat Allah hantar satu malaikat nak musnahkan kaum tu, shut up, mati semua. Satu tempekan malaikat je semua mati. Allah musnahkan apa ni Firaun dengan laut. Allah musnahkan Namrud dengan nyamuk. Allah musnahkan apa ni kaum Nabi Nuh dengan air. Allah musnahkan kaum Samud dengan angin kan? Jadi Allah, Allah gunakan macam-macam. Allah kalahkan tentera musyrikin di padar dengan malaikat. Jadi Allah tunjuklah, dia punya kuasa tu. Maknanya Allah sebenarnya tak perlukan kepada senjata nuklear, apa atom dan sebagainya. Kalau Allah nak buat keputusan nak musnahkan, habislah musnah. Cuma kita ni lah, kita ni kalau mampu menarik bantuan pertolongan Allah dan mampu untuk apa? Apa ni mengapa? Nih, menyebabkan Allah nak bantu kita, Allah bantu. Ini di Syria kan, macam-macam. Tapi Allah tak bantu juga. Kenapa? Tak percaya nak, nak? nak mohon bantuan kepada Allah tu tak berjaya. Kalaulah betul-betul orang Islam hari ini bantu agama Allah, Allah kan bantu kan? Janji Allah kan, Intan tansa yang surga. Ini sebab orang setengah orang kata azab-azab di Palestin, di Syria yang berlaku tu sebab apa keadaan orang Islam di di tempat tu dah teruk sangat. bukan kerana apa? Takkan Allah Taala nak nak, nak pun nak, nak buat manusia tanpa ada sebab. Disebabkan kehidupan tu, saya kawan saya di di South Africa tu seorang orang orang orang, orang inilah Palestin. Dia ada, ada beberapa belas orang tu kerajaan South Africa buka visa untuk rakyat Palestin masuk ke South Africa. Akhirnya dia ada beberapa belas orang tu masuk ke merasa saya belajar Hafiz Quran. Jadi kebetulan saya keluar jemaah dengan dia 40 hari dekat apa ni dekat belah-belah barat South Africa tu Port Elizabeth dengan East London. Jadi dia tu bila orang tahu dia orang Palestin, ha, jadi sejak surah tu sukalah suruh dia cerita keadaan di Palestin. Dia katalah tak susah cakap saya tak nak cerita banyaklah. Pak cik saya sini dalam rumah dia ada bar. Ada ada bar, ada botol-botol Arab buat macam rumah orang-orang orang putih. Kita kata kehidupan orang Palestin tu dah teruk sangat dah. Islam dia tahap Islam tu dah teruk sangat dah macam kehidupan bukan Islam. Sebab tu Allah telah hantar Israel Musnahkan dia orang sebetulnya berlaku di Bosnia kan dulu Syria ni sebab apa kehidupan orang Islam tu sini dah teruk sangat tapi apa yang kita nampak kan, dekat televisyen ya, ni nah, itu kan lain ni. keadaan sebenarnya pergi tanya orang tu sini ya. Ini dia sini yang ceritalah lah. Ha, banyak tempat tu bila dia pergi je orang su dia bercakap ha su dia ceritakan agak sebab orang kan banyak apa kan, perhati dengan daripada Palestin Palestin Palestin dia sini cerita jadi bukan semua sebahagian. Tapi bila sebahagian tu buat macam tu. Dan sebahagian yang lain tak mau Apa ni. Aman ma'ruh nahi mungkar. Bila azab turun semua kena. Bila azab turun semua kena. Ha. Jadi sebab tu macam-macam apa ni. Bencana kena dekat-dekat apa. Dekat-dekat satu tempat tu. Disebabkan memang Allah buat putusan nak-nak lah. Nak, nak apa. Nak musnahkan tempat tu lah. Ha, memanglah di Indonesia tu bapa Islam Mak Christian Anak Buddha Apa ni Cucu Apa lagi Hindu Dia bebas hmm, dia, dia dia, dia kata Tak tahulah Itu pilihan anak saya pak ha, Apa bisa saya lakukan Itu pilihan anak saya Pernah macam maaf pergi ke Indonesia kan Tengok pergi rumah Kiai ni rumah oh, kiai masuk rumah tu tengok ada salib tengok ada cubuk tu ada macam apa patung-patung tanya oh itu pilihan anak, -anak saya pak ha. Indonesia kan dia bebas kadang, -kadang bapak tu Islam anak isteri mungkin Christian anak tak tahu lah apa jadi masya alhamdulillah lah masya tak boleh kan ha coklat lagi dia dapat jadi raya masya satu Malaysia <laughs> Cukup eh, Cambung lepas nanti Pengenaihan tentang muhissan Jadi apa yang baik itu daripada Allah SWT Apa yang tidak baik itu selama saya lah. Saya minta ampun kepada Allah Minta maaf untuk Tuan-Tuan Muslim dan Muslim Mudah-mudahan Allah SWT bagi kita taufiq Dapat kita faham Saya akan sampaikan Tutup majlis dengan kafara majlis subhanallahi bihamlika syarwallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi subhanarabbika rabbil izati lamma yasifun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh